בראשית פרק י"ג ויעל אברהם ממצרים, הוא ואשתו, וכל אשר לו, ולוט עמו, הנגבה. ואברהם כבד מאוד, במקנה, בכסף ובזהב, וילך למסעיו מנגב ועד בית אל, עד המקום, אשר היה שם אוהלו בתחילה, בין בית אל ובין העי. אל מקום המזבח אשר עשה שם בראשונה, ויקרא שם אברהם בשם אדוני. וגם ללות ההולך את אברהם היה צון ובקר ואוהלים, ולא נשא אותם הארץ לשבת יחדיו, כי היה רכושם רב, ולא יכלו לשבת יחדיו. והיריב בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לות, והכנעני והפריזי אז יושב בארץ. ויאמר אברהם אלה לוט: אל נא תהי מריבה ביני וביניך, ובין רואי ובין רואיך, כי אנשים אחים אנחנו. הלא כל הארץ לפניך, היפרד נא מעלי, עם השמאל ואימינה, ועם הימין ואסמעילה. וישא לוט את עיניו, ויר את כל כיכר הירדן, כי כולם משקה. לפני שחט אדוני את סדום ואת עמורה, כגן אדוני, כארץ מצרים בואכה צוהר. ויבחר לו לוט את כל כיכר הירדן, ויסה לוט מקדם, ויפרדו איש מעל אחיו. אברהם ישב בארץ קנען, ולוט ישב בערי הכיכר, ויאחל עד סדום. ואנשי סדום, רעים וחטאים לאדוני מאוד. ואדוני אמר אל אברהם, אחרי היפרד לוט מאמו. שנה עיניך, וראה מן המקום אשר אתה שם, צפונה, ונגבה, וקדמה, וימה. כי את כל הארץ אשר אתה רואה, לך אתננה, ולזרעך עד עולם. ושמתי את זרעך כעפר הארץ. אשר אם יוכל איש למנות את עפר הארץ, גם זרעך ימנה. קום, התהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. ויאהל אברהם, ויבוא, וישב באלוני ממרא אשר בחברון, ויבן שם מזבח לאדוני.